Ольга Кобилянська За ситуаціями Частина третя До різдва Христового ще час, а Аглая Феліцитас вправляється на роялі шалено, гарячково. Вона не знає, не бачить нічого, крім свого старого вчителя музики. Раз-два на тиждень біжить відвідує родичів, сестер і братів, звичайно в супроводі чужого Йоганнеса, а крім того нічого більше. Ба ні, не нічого. В душі розростається чим більша туга за тим там десь. А з цим тут вона лиш товаришує. Правда, він рідше в дім пані Іван не заходить. Пересиджує більше в себе в хаті. І, як каже, рисує плани. А коли вже зайде туди, то Аглая Феліцитас має для нього лиш один титул – імпресаріо. А він для неї – Майбутня світла артистка. Одначе, коли молода дівчина говорить до нього те слово фіглярно, з жартом, перебігаючи коло нього іноді, як мотель, або показує вгадувати її загадки на роялі, в котрі вглибляється він з повагою, що майже забуває своє окружіння. Стає він проти неї чим раз поважніший, і лише погляди, що задержуються на ній, Зраджують, що та світла артистка його глибше зачепила, чим би хто по нім догадувався. Лиш пані Іванна своїм господарським розумом слідкує за ним уважніше, ніж Аглая Феїцитас, з котрим вона неначе, від сьогодні до завтра говорить, жартує, займається, а в суті речі нічого поважного не бере. Хіба що задивиться хвилями на нього, його зовнішність, котра одна чимось їй симпатична, притягає, не наче дершить, то знов відпихає, як демон, каже вона собі в дусі, але те все доки. Ах, поки не верне колись її дорогий приятель, великий пан. Коротко перед святами вона зустрічається з одною товаришкою, від котрої довідується, що професор Чорнай вже тут, вже вернувся. Зачувши це, Аглая Феліцітас, мов, не та, що була. Вже виходить частіше, не просить чужого Йоганнеса відпроваджувати її. Морщить чоло, часом задумується, задержується в ході, Йоганнеса і своячки не бачить і, мов, лагодить себе до чогось. Лагодить, може, і виявити себе, якою є в суті речі для нього. Аглая Феліцітас – Бореться з собою. Їй хочеться бачити там того, і не знає як. До університету йти їй не випадає, бо вона не записалася в на дальший семестр. іти виключно, щоб поглянути на нього, і щоб бачив він її, також ні. Раз, їй противно накидатися комусь. А по-друге, виставлятися на очі студентів і студенток їй також не хочеться. На неї доволі і так зазираються. Розбирають на ниточки від голови до ніг, де б і не появилося. До того вона має почуття, що відколи покинула університет, вона їх чимось переросла. Чим не знає. Але якась нитка між ними і нею урвалася. Що й без того не була ніколи надто сильною. Що зробити, щоб побачити його, того поважного великого пана, в товаристві котрого їй лячно, а знов рівночасно так безпечно і безменно добре. Вона ж тужила цілий час за ним, лиш не зраджувалася з тим. Аглая Феліцітас ходить з похиленою головою своїм похитуючимся ходом і роздумує вона впрост напише до нього і попросить, щоб зайшов в дім її свояків в день її уродин. Бодай на хвилину. Бо опісля, він знає, вона виїжджає. Порішивши так, вона надіслала до нього листець такого змісту. Високоповажний пане професоре, чую, ви вже повернулися з своєї подорожі. Другої днини Різдва Христового я святкую день своїх уродин і щастя і впорядковую вечір. Ціль його – музичити, бути щасливою, приборкати тугу і попрощатися з знайомими і тими, що їх люблю, бо після свят виїжджаю. Бажаю щиро, щоб і ви, достойний пане, зробили мені честь і появилися в домі знаних вам моїх свояків, панства К, і побачили, як ваша Аглая Феліцитас буде шаліти щастя. «Так, вона щаслива, великий пане, щаслива завдяки вашій шляхотній доброті, бо вона стане небавом хвилина змоги летіти, куди її тягнуло, та зреалізувати свої мрії. Вважає, що те її щастя поділяв, бодай, очима з усіх найперший він. Можна їй сподіватися його на тім вечорі. Вона буде старатися» щоб він був задоволений з неї вже тепер. Аглая Феліцитас Федоренко написала листа і відіслала. Другої дни одержала Малий золотим бережком одягнений білет з усіма приналежними титулами і назвиськом професора з такими словами: До високоповажної Аглаї Феліцитас Федоренко. Я зайду на часок, щоб поглянути на Аглаю Феліцитас поблагожелати їй щастя і побачити її в тузі і в щасті. Професор Чорнай. І коли вона прочитала ті слова, вона відразу споважніла. Чомусь кров з її лиця зникла, а серце затовклося сильно. Дійсність. Сказало щось в її душі, мов десь там на дні її ударив один раз дзвін. Вона мало не скричала в голос. Відтак закрила обличчя руками, опустила голову і, неначе наче давлючися з якогось щастя, прошептала. «Моя туга!» Через хвилю, всунувши білет до кишені, забігла до їдальні, де отій порі пили чай. І вона сподівалася побачити імпресаріо, до котрого тягнуло її в тій хвилі, мов, до найліпшої подруги. «Де імпресаріо?» – запитала Іванна збиточно і її звичайно поважні очі всміхнулися в тій хвилі майже блискучим щастям. «Від'їхав, коли ти цими днями перебувала у родичів!» – відповіла пані Іванна. «Дістав якусь депешу, на котру, як казав, мусів їхати. Просив поклонитися тобі і переказати, що буде старатись прибути на твоє свято». «Дурень!» – відповіла дівчина якось роздражнено. Неначе хтось зробив їй несподівано збитка в хвилю, в котру саме вона заміряла зробити щось подібне. «Він же верне», – сказала пані Іванна і взялася за чай, щоб наляти його дівчині. «Може й цілком не вернути», – відказала дівчина вже байдужно. «Властиво чогось поважного я не мала йому казати. Лише так собі. А нема його, то ова». Нині в мене гарна днина, Івасько. Знаєш? Де вже знаю, а найменше через що гарна? Відповіла своїм пасивним на все супокоєм своячка подруга. На моє свято прийде до мене, а радше до нас, і великий пан Іванно. Відповіла Аглая Феліцітас і поглянула вигрибушча на подругу. Чи справді? Так, Іванно. Я просила його. І він відписав, що прийде Ти щаслива, Аглая Феліцітас, закинула пані Іванна. Недурно каже Йоганес, що ти щасливою вродилася, і вже коло тебе здалека жити, мусимо б щастя принести, а не тільки тебе за жінку мати. Хвіть? свиснула Аглая Феліцітас і викривала уста. Він нерозумний, Іванно, додала. Не кажи так, нагадала жінка. «Ти знаєш, так його не можна назвати». «Перепрошую, це насправді ні. Забула, що він твоє протеже. Мені він зовнішності в деяких хвилях шалено подобається. Але душа його і його погляди мене ані разу не притягають. Він видається мені як згублений звук, котрий дзвенить самітно. І не може доблукатися до властивої пісні. А хвилями знову, по правді кажучи, «Я не вірю до кінця цілому Яганесові. Ох, він як справдішній демон. Притягає і відпихає. Хто його там знає?» Пані Іванна підняла свій погляд і дивилася, неначе наче перелякана на дівчину. «Що це було знов нового Вагла і Феліцітас? З нею також ніхто не міг бути в супокої і певності. В його вчинках домінує імпульс, а я таких не люблю». «Ти сама така, Аглайо!» «Тимто й не можу таких любити. Мені здається, він згоден ради свого я поповнити безхарактерність або і вбивство». «А гарний!» Це останнє слово вимовила дівчина якось боязко й боляче. «Ти чудна з своїми домислами, дівчина!» Аглая Феліцітас похитала головою і, забираючись до відходу в другу кімнату, закинула ще через плечі ми носимо небо й пекло в собі хто б нас збагнув так з ним так з усіма настав врешті другий день Різдва Христового і його вечір багатий на сніг і тихо неначе святу радість небо засіяно зорями а між ними поважний місяць по дорогах рух залюбні увихаються спішно вулицями хоч би й найтихішими. Воздух чистий, свіжий, аж розкішно. В домі пані Івани і її мужа, котрий вже більше як тиждень повернув доволений, гарно та ясно. Електричне світло освітлює кожний закуток, а паркетову долівку прислуга так вичистила, що сама мовляла, мені по ній знов ходилося, мов, по справжнім дзеркалі. У нас сьогодні так не наче б Мало щось велике статися, – сказала одна з домашніх дівчат, відметаючи сьогодні вже вдруге сніг з-під дому, а також стежки до хвіртки і помешкання, де жив і чужий Йоганнес. «Бо, може, й станеться щось таке», – відказала друга. «Цілком певно, що станеться. Може заручитись Аллає Феліцітас, бо вона вже виглядає як молода. Але не як щаслива. Не бачиш?» Ні, я не бачу, каже перша дівчина. В білім убранні їй так гарно. Це біле убрання не цілком біле і нагадує якусь матовість, саме таку, як її цера. І та сукня не стюлю, також якийсь смак. Але вона все така, не як інші дівчата. Я не знаю, я б її не обрала, бувши хлопцем. Кажуть, примховата. А я б обрала... «Вона така добра, що саме смутна, як ті, що чують смерть в собі», – каже друга. «Смутна, бо… бо?» «Кажуть…» – перервала знов перша. Коли була 14-літнім дівчатком, їй приснилась голова Спасителя з терновою короною на обох долонях, чи там на правій долоні. «Слухай, на правій долоні. Хто може знати, чи це щастя, чи ні? Але цить!» Вже четверті залубні когось привезли. Хто приїхав? Якісь пані чи дівчата? Не знаю. А ще хто? Може, і чужий Йоганес, бо його вікна, як бачиш, не освітлені. Чи довго він тут ще поживе? Він не дає з собою жартувати. Хто його знає? Або що? Нічого. Я лиш питаю. Він міг би тут вже й не бути. Ого! Він як чарівник. Наша пані лиш нічого не каже. Але я кажу, він їй не байдужий. А наш пан, то від його Йоганнеса. Повороту лиш з ним возиться. Сьогодні чула, як при обіді вони вже тикали собі. А панна? Ех, хто її вгадає? Ходила донедавна, як топільниця, бліда й не своя. І чого? Може, їй серце щось віщує? Сьогодні їй... Прикре трапилося. Рано присла, так чула я, якийсь, казали, великий пан велику Китицю квітів, казали якісь водяні рожі, білі з підбитими на споді зеленими листками. Вона сама вкладала їх у високу струнку вазу зі скла, і що лише хотіла їх уставити на рояль, коли оце випадає їй шклянка з рук і розбивається на дрібні кусні, так що з нею вже нічого не зліпити а квіти розлетілись на всі сторони. Бідна так перелякалася, що не знаючи й тепер ще не тримає її страх. «Я умру», – сказала. Або він. І вийшла з хати. Тому й виглядає блідо та смутно. Друга дівчина похитала головою. Відтак сказала. «Ми про чужого Йоганнеса говорили і про неї. Він, як не раз я замітила, як той олень». Спанська слідить за нею, а рогами вдарив би кожного, хто б перешкодив йому дорогу до неї. І як Олень перескочив би паркан і три рови за нею. А вона, вона! Вона йде, похитуючись, як тростина коло нього, і все збиточно усміхається. Нехай сміється так до кінця, та нехай на добре вийде їй той сміх. Чудно якось. Не всі дівчата сміються до кінця. Не віщуй злого, каже знов перша. Стариство рождому наближається до обох, що відмітають сніг і питає. Що сьогодні буде тут? Стрімголов буде. Ну і сказала раз. Що буде, питаюся. Маскарад. Або я знаю, так чула. Що це є? То є, що кожний себе ховає. «Це все від пани Аглаї і походить, споходить», – каже друга. «Тут вона всею хатою верховодить. Що загадає, пани пані кажуть, «Добре, вона ще переверне хату, за ким від'їде?» «Слухайте». «Ба таки, слухайте». Зразу казали, хотіла вона собі своїх товаришок і молодих паничів на сьогодні просити. «Гуляти, співати, веселитись до білої днини», – казала. А пити ні, закинув сторож якось зловічно. Тихо, веселитися відтак попрощатися надовго, бо вона в дорогу лагодиться. В яку дорогу? Тихо, стороже, кажу, вона для мене свята. Коли я товчуся з жалем у серці, і ніхто про те не знає, вона одна вгадує. Переходячи попри мене, гляне, як ніхто в хаті не дивиться, погладить, мов шовком. Рукою по лицю і скаже тихо, ніби пестить. Так-так, без того не може бути. Як є сонце, то є й тінь. І піде далі. Вона розуміється на смутку. Отже, слухайте далі і не перебивайте. Кожної хвилі можуть нас до хати покликати. Нараз їй ні з цього, ні з того забажається, щоб сьогодні устроїти вже маскарад. Що це є? «Питаюсь тебе, плосколоба!» «Вже казала, маскарад!» «Кажуть, всі перебираються за якесь бог знащо, інакше мужчини, інакше дівчата, позаслонюють чорним лице, і будуть одні одних дурить». «То вона вигадала?» «Вона», – кажуть, порозписувала до всіх, щоб перебирались різно, і так поприходили. «Ой, дівчата!» Чоловіки, кажуть, приберуться подібно до смерти. Всій в чорній довгій одежі, з позакриваними головами і чорною заслоною, як казали на лиці. Все чорне. Ой, ненадобре віщує. Така розрада. І, кажеш, вона сама ходить, бліда й сумна. Так, такою я її вперше бачила. Тепер не знаю. Пані наказали на лоб, на шию, на свіжостежки повідмітати і поробити, тож ми спішимося. О, знов дзвінки, знов залубні. Три, чотири, кличе перша дівчина. Дивіться, самі, високі, в чорно повбирані. Господи, які страшні. Я боюся. Цить, цить. І дивися на того, що їде сам один, останній. Також у чорному. Похожий ростом на чужого Йоганса. «Не Йоганес? «Всі чорти однакові!» «Ні, кажуть, Люципер інший!» «Хто його видів?» Гості цим разом, припадково мужчини, заходили в хату, а за ними, покінчивши свою роботу і прислуга. В освітлених кімнатах вже повно гостей – мужчин, жінок і молодіжі обох полів. Є тут русалки, цигани, пошта, щезник – Є дві історичні постаті, є гарні грекині, є деякі в національних костюмах. А мужчини майже всі в доміно, за винятком двох-трьох старших добродіїв і батька Аглаї Феліцітас з білою бородою, як жит, та окулярами, котрий також тут з'явився. За винятком тих останніх і старших дам, всі інші в масках. Два мужчини, збудовані, рівного зросту і рухів. В домінах і масках також тут вештаються. Ріжниця між ними лише та, що один з них мав на грудях малу непомітну срібну звізду, від всіх відзначався, а другий – нічого. Аглая Феліцитас не була замаскована, а її костюм кольору слонової кости стародавнього крою був дуже гарний. З голови спадав серпанок, держаний срібним обручем, що нагадував єгипетських жрекинь і відзначав її неабияк. Всі костюмовані замасковані гості підходили до неї, віталися зміненими голосами або мовчки, мішалися між гурт інших костюмованих, і за недовгий час зробилося в кімнатах гамірно і весело, мов на торзі. Лиш дві постаті мужеські в доміно і масках, однакові ростом і рухами, держалися відсторонь і поважно від всього гамірного гурту. А це той з срібною звіздою, і другий, подібний йому ростом. Та зате окружали вони, мов, хижуни саму лише одну аглаю Феліцітас, котра збентежена їх однаковістю, очима, неначе побільшеними, заєдно когось шукала. Не питала нікого словами, і здавалася зворушеною. Не знала, хто була маска з срібною звіздою, не знала, хто була друга, Подібна до першої ростом, хотіла попитати, заходила несміливо коло одної, другої, але щось їй зачиняло уста й не мала відваги. А маски все її окружали, виринаючи від часу до часу з гурту і зближаючись до неї. Одна кидала слова шепотом до неї Моя Аглая Феліцітас. Друга об'являла так само пошепки То я Аглая Феліцітас щоб по хвилі знов по одній віддалятися. Немов одна маска, ждала на другу, щоб залишитись самі з дівчиною, що не вдавалося особливо тій звіздою. Так проминув довший час, коли оця вона відбігла на часок, покликана батьком і чоловіком подруги в другу кімнату через якусь причину. Коли вернула, застала вже деяких мужчин і дівчат здемаскованих, і розмова, і забава, сміх і жарт плили повною веселою хвилею. Але їй те все байдуже було. Вона шукає одного, котрого вижидала від самого початку вечора, і не могла діждатися. Так збентежена, вижидаючи, йде до одної з кімнат, що веде через передпокій у сіни, а там на подвір'я іде розсіяна. Ледве відповідаючи на запитання або зауваження деяких товаришок чи мужчин. Іде, і раптом тут спиняє крок. Проти неї увійшов великий пан, в чорному без маски й доміну. Гарний, як князь, усміхається. Чи справді усміхається? Ті глибокі чорні очі з-під лоба, котрих вона так довго не бачила, котрі вона так боязко вижидала, вони тут. Вона не знає. Вона лише чує наново, що її душа сховалася перед ним, як давно. Вона повернулася в давню Аглаю Феліцітас. І сама, несмілива. Вся кров зникає їй з лиця. Вона стає поважною, з неї зробилась якась велика Аглая Феліцітас. Значна, якою не була досі. І стає, мов на приказ, коло нього. Схиляє голову. Не з любов'ю в душі але з гарячим льодом, як здавалося їй. Вона споглядає несміливо на нього і не бачить його. Дивиться в його глибокі очі з підлоба і не бачить їх. Вона бачить, що він гарний, навіть розкішний нині, що його очі мають в тій хвилі той вираз божевілля в собі, котре тримає її при ньому, котрому вона піддається і опирається, і чомусь несмілива і боїться, як давно як з самого початку в університеті. Він, великий пан, перший обзивається до неї, вітає і благожелає до сьогоднішньої щасливої днини. Ні, він з тими своїми словами бере її безцеремонно під руку, завертає трохи від товариства ближче до порожньої кімнати і питає. «Як маєтеся ще Алая Феліцітас. Так довго-довго її не бачив. «О, як же довго! Було їй добре за той час?» Вона мішається чимось з його істоти. Не знає, справді не знає, здається добре. Її уста викривляються перед ним, як звичайно, своїм усміхом, і більше слів вона негодна вимовити. Моя Аглає Феліцітас. Шепче він до неї, щасливо і майже палить її своїм гарячим віддихом. Одначе, що більше розпалюється він, то більше холодніє, Лякається вона, вона не звикла, що він такий, хоч їй так любо, а заразом і соромно. Але я нині ненадовго до вас, моя Глая Феліцітас, говорив зворушено. Хотів лиш побачити вас, стиснути руки і розвідатись, коли остаточно виїжджаєте. Здається, чи так ви самі мені казали, чи я це придумав собі що через чотири тижні. Ні, далеко скоріше. Може, через два тижні вже, або й скоріше, відповіла вона і поглянула йому зворушено в очі. Пане професоре, сказала придавленим, неначе потайним щастям, переповненим півголосом. Я така щаслива нині. Чи маєте поняття? Щось тут таке гарне, і я вам вдячна, сказала і вдарилася в груди. Ви будете з Агла і Феліці та звдоволені. О, коли б вже скоріше там дістатися. За мною хоче й батько їхати, і, може бути, через те затягнеться ще мій від'їзд трохи. Але ненадовго. Я не витримаю. Він глядів на неї, як говорила, палко, чутливо, не спускаючи з нього своїх очей, і упивався нею. Ніколи її такою гарною та вдоволеною не бачив. «Ждіть хоч би й довше тут», – сказав. «Я спокійний, що з вами, батько, їде. Перед вашим від'їздом я чайже побачу вас, як буде мені можливо. А коли ні, відвідаю вас у Відні. Цими днями вишлю вам через відповідну особу потрібну суму, щоб не трудилися самі по неї». «Все складається чудово», – відповіла вона і нараз оглянулася, відтак, вказуючи рухом, на переповненні гостями кімнати, додала, за часок всі поскидають маски. Я не була певна, чи ви прийшли. Додала шепотом і піднялася при тих словах на пальцях до нього, щоб зачув добре її слова, хоч була доволі висока, і досягала йому вище, як по груди. Моя Аглая Феліцітас, повторив, як перше, його голосу пробився несказано теплий і щирий із звук. «А туга?» – спитав, усміхаючись, і хилився до неї. Дівчина змішалася. «Я буду вам грати і співати», – відповіла і, мов на лихім чинку спіймана, спаленіла сильно. «Але прошу, не відходіть надто скоро». Я ждала нинішнього вечора, мов, визволення. Тужила за ним, цього гарного, щасливого вечора, і він настав. «Гляньте, як там гуляють і веселяться». А на дворі так чудно. Пане професоре, не йдіть. Ви один не йдіть. Мені щось трісне в грудях з щастя. А день почався сумно. І тут оповіла йому короткими словами про пригоду з квітами. А він сміявся. Повів її руку до своїх уст, тримав сильно через хвилину в своїй. І сміявся. Але простіть, я мушу знов на одну хвильку до Іванни. Нім оглянетеся, я буду наново коло вас. Ось мій батько йде проти нас. Познакомлю вас з ним. Він дуже гарний чоловік, хоч білий вже. Бачите? «Сюди, таточко, сюди!» – кликала. І, познайомивши скоро обох, сама щезла. За той час, що панове з собою розмовляли, зайшла молода дівчина на просьбу подруги своячки до їдальні, щоб там дещо оглянути. Коли оце вона так займалася, приступив хтось легким кроком до неї за плечей і майже нечутним рухом поклав їй якийсь вінок на голову. Затискаючи його тут сильно, аж на чоло, прошептав хтось зміненим голосом. «Моя Глая Феліцитас». Перелякана таким несподіваним чинком, дівчина оглянулася. Хто це був, зробив. Не знала. Побачила лише вже клаптик якогось доміно – і більше нічого. Хто позволив собі на такий жарт? Не мала уяви. В тій хвилі з'явилася в кімнаті сестра-подруга і плеснула в долоні. Відки взяла вона, Аглая Глає цей гарний вінок. Хто дав його? Їй так гарно в нім? Молода дівчина розповіла на борзі, яким чином опинився він на її голові. І додала, що немає уяви, від кого б походив він. Вона багато квітів нині подіставала, але це перевищує все. Від Йоганнеса, може? спитала пані Іванна, і якийсь нетаєний смуток з'явився на хвильку в її очах. Ні, Йоганнес передав своїй ввечері і не дозволив би собі на такий молодечий жарт. Крім того, в його сьогодні настрою нема, і він вештається між гостями, неначе ласку робить, що перебуває між ними. Це хтось інший? Вона вже відкриє хто. Може, німочка студентка? Вона любить фіглі робити і опісля на все горло сміятися. Молода дівчина хотіла вінок скинути, одначе пані Іванна затримала її. З ним тобі так гарно? Пощо скидати? Хіба я знаю, від кого він? Тим краще, чого зараз все знати? Доти все гарне, доки не ясне. Доки не ясне, повторила дівчина і підійшла до дзеркала, щоб уставити вінок на голові як слід. Він був з білих камелій. Вона зворушена. Ніякого їй на душі, що не знає, хто поклав вінок на чоло. Може він? Їй робиться на ту думку якось так чудно в серці, любо лячно. Може справді він? Одначе ні, він ні. Він такий поважний, тонкий. До того вона залишила його зі своїм батьком. Вмішалася нетерпеливо між прочих гостей і допитувала, чи не всіх, хто міг би це вчинити. Всі відрікалися і наказували залишитись дзвінком. «Пожде ще?» Покажеться пізніше, хто це зробив. А тим часом вона знов поверне до нього. Він стояв ще з батьком, господаром дому та іншими панами щось говорив. Вона, не хтівши перебивати його розмову, зайшла в порожню кімнату, де було слабіше світло. Сіла на якийсь диван і ждала. Чудне зворушення не покидало її. «Моя Аглая Феліцітас, говорив він. «Моя Аглая Феліцітас, сказав і той, хто поклав вінок на чоло. «Чудно! Це він був! Він! З ним щось незвичайне цього вечора зайшло!» Вона починає його не розуміти. Одначе в ній родиться почуття, не б тим вінком він набрав інтимного права до неї. Їй стає лячно, і нараз вона почуває себе ображеною. Здіймається на ноги, йде своїм кроком, хитаючись до стіни, і скручує електричне світло в кімнаті. Сама сідає, опускає голову в руки і, вижидаючи його, віддається думкам – Недовго сиділа вона так, саме проти очинених дверей салону, в котрих доходило стільки світла, що кімната, що в ній знаходилася, була майже до половини освітлена. В салоні бавилась молодіж, Нараз відділилася там від якогось гурту його постать і наблизилась, озираючись сюди. «Чому вона тут сама в потемки?» – спитав з зачудуванням, коли он там, в других кімнатах, гарно, весело і шумно. «Часом в найкращій, в найголоснішій хвилі забажається людині на хвилину самоти», – відповіла, мов, втомлена, і, показуючи йому місце обіч себе, спитала. «Чи вам це не мило, пане професоре?» «Мені?» «Мені нічого, але вам...» «Ні». Те слово спало з її уст, як листок з дуба. По хвилі короткого мовчання, під час котрого він не бачив через півтемінь її очей, вона сказала, світло з салону освітлює доволі тут всі предмети, та й нас. Маю іноді почуття, що коли заясно, я мушу своїми очима заслонювати те, що виростає з глибини душі, і показується людям. А це мені тяжко. Мене ви бачите, пане професоре, додала й усміхнулась Любо. Бачу, відповів він і якось зітхнув. Яка ж вона чудна була, отаглая Феліцітас. Кожної хвилі інша, кожної хвилі нова. Нараз вона встала і розкрутила світло. Щудовано поглянув він на неї. Перед хвилою не було ще вінка на її голові. А тепер ось фантазія. Але вона була гарна, бліда, як звичайно, чорне по шию кучеряве волосся, що колихалося за кожним рухом голови, з котрої спадав серпанок жерекині, а тепер вінок з білих камелій. Пригарно. Одначе він чомусь морщить непомітно чоло. Оця зміна на ній тепер йому не подобається. У вас костюм стародавньої жерекині, а вінок в нім вам гарно, але... Урвав і не докінчив. Професор. Обізвалась блискавкою в душі молодої дівчини. Професор і історик. І вона усміхнулася мило. «Скинути його?» – питає вже заздалегідь послушна. І дивиться йому, як дитина, мов, приготовляючися до послуху, гарними своїми очима просто в очі. Він вагається, дивиться на неї і бореться. Щось має на устах і по хвилі каже. «Як хочете?» «Ні, як ви хочете?» «В нім вам дуже гарно?» І, говорячи це, він неначе упивався її видом. Лише що жрекині не брали вінків на голову. Значить, так не має бути. Зістановиська історії мистецтва і жрекинь – ні. Але вам гарно. Залишайте. Тепер вона вагається. Їй не конче добре з його словами. Вона хапається за вінок і підводить до нього очі. Отже, пане професоре, приказуйте – я згодна вашу волю вчинити. Вона вже відгадала, що не його рука уклала цей вінок на її чоло. Це справа німочки. Хвилинку бореться в Великим панові точність професора і мужчина. А за часок він каже, нехай нині буде не по історії. Нехай буде нині все по красі. Добре? О, він такий добрий. І вона щаслива, що йому подобається. Поправила вінок на голові, а він взяв її, як стояла ще перед ним, за руку, і усадив коло себе. «Ми є апаратами настроїв», – сказав з усміхом. «Тільки може і нашого щастя», – відповіла вона і поглянула на нього поважно, несміливо. «Зі взгляду на те, що ті настрої минають, як ті хвилі в морі, що тут є, а там же інші вони може й так, як музика». Сказала вона і поклала несвідомо свою руку на його руку, щоб, отямившись по хвилі, підняти її. Як музика, хоч ви, може, цю гадку і не поділите зі мною. Під впливом музики не зробить ніхто ні кривди, ні грубости, ні не сповнить злочинства, хіба одно самовбивство. Є один вальс, пане професоре, почала оповідати поважно. Що зветься «Як любов вмирає»? Один молодий чоловік з гарного дому блискучим становиськом влюбився нещасливо. Одного разу казав собі той вальс грати і під час гри відібрав собі життя. Молода дівчина зворушилася і вмовкла. Професор помітив це. Відгортаючи волосся з чола, сказав «Аглає Феліцітас, я не люблю, як ви на такі теми сходите. З вас такий чудний інструмент» що примушує тих, що вас знають, заєдно про вас тривожитись. Не говоріть такого. Ваше єство, ваше обличчя, ваша постать, рухи, очі – все це інструмент. Ваша душа – звуки струн. Мені за вас лячно. Чого? – спитала, і в тій хвилі скривились її рухливі уста боляче, погірдливо. Що я поповню глупість або необережність в життю? І поглянула на нього збоку поширеними, потрохи грізними очима. Ви за жорстокі слова вибрали. Може, воно буде так якраз добре для мене, коли я це зроблю? Приміром, коли б собі життя відібрала. Галаю Феліцітас, скалічу себе, хіба одно або друге, а більше що? Ліпше це, як вічний смуток, коли помилишся в собі, або не осягнеш того, про що мрієш. Смуток і туга – це перепони в житті. Як не зможу себе виявити в музиці, то краще тарахнути собі в лобі теж ще й під час музики. Це буде раз акорд. Може, і найкращий мій акорд. Але я не журюся. В суті річі мені таке все байдуже. За винятком одної вашої особи. Але як коли це хто зробить, значить, відбере собі життя, то воно добре. Видно, йому було цього потрібно, як визволення з кайданів, воздуху й води. І він це зробив. Професор, що сидів на Софі з нею обіч себе, підпер тепер голову в руки і, поглянувши якимсь докірливо-смутним поглядом на неї, спитав. «Аглаю Феліцітас, ви такі відважні з виглядом геройства і неустрашимості в своїй вдачі, з що переливається через верх як той розкішний потік у лісі, про котрий раз співали, а заразом такі дитинні й боязливі. Скажіть, чому ховається ваша душа перед мною кожним разом з самого початку, ще з університетських ваших часів?» Вона як сиділа коло нього, так і зігнулася несподівано миттю вниз, схопила його руку і витиснула на ній поцілунок. Професор хотів її притиснути до своїх грудей, на одну однісіньку хвилину мати, почути її тут. Але, пригадавши собі хвилю, коли вона відмовила йому стати його жінкою, він поставив між собою і нею слово «ждім». Стримався. Тож тепер сказав, замість всього іншого, слово «ждім», доки не вставиться те слово між нас, що нас більше зблизить, як поцілунок. Хоч тягнув м'якими звуками далі. Як хтось сказав Є деякі речі, котрі можна собі лише поцілунком сказати, бо найчастіші і найглибші речі не зважуться, може, показатися з душі, доки їх не викличе поцілунок. Вона сиділа якась повна щастя, з очима повними слуху від його глибоких слів і тримала його руку на своїх колінах, мов, дитина з несподіваним подарунком, що не знає, що з ним в першу хвилю починати. Ох, вона любила його, любила, а як досі ніколи, то в оці хвилі від цього вечора, певно і безмежно. Хоч її уста не вимовляли цього, але в глибині душі воно лежало, як те золото на дні керниці, що само не має змоги виронути, а треба руки, щоб його вичерпали і забрали. Нараз в сусідній кімнаті хтось вдарив кілька акордів на роялі, і вона заворушилася. Через одну коротку хвилину. Вслідуючий вже звернулася до професора, що сидів мовчки і не звертав з неї ока. І сказала, то грає чужий Йоганнес, пане професоре. Хто це? Якийсь один. Каже в поспіху, щоб не втратити гри, і докидає прямо спішно. Він мене трохи займає. Він саме грає той вальс, про котрий я згадувала, що зветься, як любов вмирає. «Хто я чужий Йоганнес?» «Мій імпресаріо. Його тут ніхто не знає. З'явився як птах і відлетить колись як птах. Чудний чоловік. Ви його ще не пізнали?» «Ні, ми ж були всі замасковані». Дівчина вдарилася по чолі. «Правда», – сказала, – «я вас познайомлю з ним. Він мені подобається. Але так лише». Має також щось з геніального божевілля в собі. Але не є божевільний. Навіть дуже інтелігентний. Ви з ним схожі. А ріжниця лише та, що ви чорнявий. А він русявий. Та... Та за те голоси щось дивного. Яка схожість. Я не надто з ним приятелюю. Він має мешкання тут, у моєї подруги. І коли ви перший раз до нас входили, ми з ним стрінулися. Саме на хвірці». І дівчина пригадувала професорі ту вечірню хвилю, але він якось не міг пригадати. Все це вона говорила байдужно, квапно, монотонно, мов пересилувала щось з одної руки в другу, і від часу до часу підводила до нього очі і гляділа довірчиво. Справді, небагато займаюся ним, але через щось він мені хвилями близький. Я зву його своїм імпресаріо, і він вдячний. Жартувати, брати його легко. Не можна. Живе сам в світі, мов, відірваний від пісні звук. Але слухайте, пане професоре, вальс. Він його дуже гарно грає. Винятково його. Вона оперлася об спину Софи і слухала, як здавалося, всім єством, між тим, коли він, наче погрузившися, сидів у куті Софи зі зморщеним чолом і хмарним поглядом. Нараз – Дівчина піднялася зі свого місця швидко. «Я його по скінченні гри сюди попрошу», – сказала ввічливо. «Добре? Я знаю. Ще хвилину-дві і його в товаристві не стане. Він не любить нові знайомства зав'язувати. Гарний, але чудний чоловік. Самоту любить», – каже. «Не трудіться, Аглайфеліцитас. Я також за хвилину-дві від'їду. В мене небагато вже на сьогодні для вас часу». «Маю цього вечора ще в одного з моїх жонатих колегів бути. Я прийшов виключно вас побачити і поблагожелати». «Бачив», – додав якось чудно сміхаючись, «хоч не такою вже щасливою, як уявляв, але бачив. Тепер можу хоч би зараз попрощатися, а добродія імпресаріо не трудіть для мене. Я резигную». «О, ні, пане професоре», – кликнула дівчина, – Позвольте лише на хвилину, щоб познайомила вас з ним, а відтак нічого для себе не буду вже нині вимагати. Сказавши це, підняла нагло руку, а потім додала, знімаючися до його всім своїм струнким тілом. Ось він кінчає вальса, які гарні останні звороти і пасажі. Правда? Я йду по нього. Груди професора захвилювалися, і він, ставши собі за дівчиною, відгорнув волосся з чола, однак, не рухався ні на крок далі. «Аглаю Феліцитас, це не важне, залиште!» Попрохав, коли вона пустилась, до другої кімнати й оглянулась. «Не важне?» «Не важне. Важніше, що ви, от, бліді. Почуваєте себе сьогодні недобре? Скиньте цей вінок з голови і залишіться лише жреквінею. Дайте слово, що будете шанувати своє здоров'я». «Мені лячно у вас», – Аглая Феліцитас, – майже скрикнув, прохаючи. Але дівчина не слухала. Він залишився сам і через хвилю віддихав важко. «Що таке сталося?» «Що сталося, що він хвилювався? Що?» Йому так лячно за цю дівчину. Здавалася зразу щасливою. А нараз її смуток, слова про тугу, самовбивство – Якийсь чужий Йоганес і тому подібне, а він чує, що віднині зрезигнувати з нею не годен. Заглибоко запала в його душу Аглая Феліцітас. Недовго ждав він. За кілька хвиль вона вернула, але не сама. З нею вступив і мужчина. Гарний, елегантний, і опинився перед ним. Чужий Йоганес і мій імпресаріо. Професор Чорнай. Знайомила квапно з милим усміхом на устах дівчина. «Так, а через хвилю я буду знов служити», – додала з поспіхом, не глянувши ні напівпоглядом на обличчя обох мужчин. А звернулася до дверей і зникла, щоб, як постановила собі миттю в душі, попрохати чоловіка пані Іванни, щоб придержав професора ще конче якийсь час, бодай через вечерюще». Їй бажалося його сьогодні вдоволити собою, бути надмірно доброю для нього, найкращу штуку, що знала грати і співати. Обидва мужчини, залишені дівчиною, стояли через кілька секунд проти себе мовчки. Лице професора поблідло, мов полотно між тим, коли чужий Йоганнес неначе виростав перед очима професора. «Ти тут?» Обізвався перший професор з голосом зимним, як лід. «Як бачите, пане, брате? З'явився хоч не з вашого дозволу. Чи маєте мені що заявити? Як так, то прошу. Але кваптеся. Мій час цього вечора дорогий. Покидай цей дім і це місто якнайскоріше, щоб і сліду з тебе не було. Інакше будеш вже завтра заарештований. Я сам постараюся про те». Ти всюди залишаєш, де перебуваєш чорну пляму за собою. Виїжджай. Але що я кажу?» – поправив себе професор. «Скаже відразу, скільки тобі треба грошей на дальший спорт?» Професор говорив, наче б давився зі зворушенням, а його очі палали обуренням і погордою. «Справді», – відповів чужинець гумливо, «з непохитним супокоєм сильного мужчини, що вміє панувати над собою». Ти смієш ще глузувати. На ті слова вийняв чужинець кілька старанно зложених паперів з грудної кишені і, помахавши ними професорові перед очима, сунув їх назад в кишеню. Ти гадаєш, що твій молодший брат все такий наївний, як тоді, коли пострілений коло фортеці виказав у шпиталі про все і відсидів кару за одне нічого до останньої години? Ні, добродію, брате. Нині Іван Чорнай. Що, як він тепер зветься, Йоганнес Шварц, на неозначений час забезпечений на всі сторони документами і працює інакше. Він рисує плани, подає лекції чужих мов, дає вистави з загіпнотизованими жінками в малих провінціальних містечках, вчить початки на роялі і тому подібне, що, впрочем, є його приватною справою. В даний момент – він здобуває серце екзотичної майбутньої артистки Аглаї Феліцітас, котру любить і з котрою сьогодні так, як заручився. З котрою свою судьбу, коли схочеться його щастя, на все зреформує. Як схочете брати його спомогти більшою сумою, щоб перебрався на той бік, цебто до Каліфорнії, де і її гра платилась би краще, добре. А ні, він обійдеться й без вас. Дасте, я виїду скоріше, а не дасте, забавлю ще якийсь час, сам зароблю. А щодо дівчини, то ми новочасні брати, говорив іронічно і раз по раз відгортав волосся з чола, уникаючи погляду брата. Був вже не менше блідий та зворушений, як його брат, на котрого очі було страшно й поглянути. А наша любов свобідна. Ти ж мат стародавньої історії чи чогось подібного, що, правда, негоден поняти, що істота як вона, з скоропульсуючою кров'ю в жилах, з живою фантазією, непоборимим трибом за ситуаціями, з душею вродженого артиста може любитись в чоловіці архетипос, як твій брат, що не визнає жодних авторитетів над собою, крім одного свого «я». Свій колишній молодечо-глупий зрадницький вчинок котрого я, певно, не повинен був вчинити, я давно забув. Коли одначе тобі хочеться роздзвонити про нього тут, в твоїй теперішній батьківщині, де до тебе молиться жовтодзьобість як до Бога, то дзвони, мені ти не пошкодиш. Борше чи пізніше я все в Каліфорнії опинюся, куди тягнуло мене вже юнаком. А що важніше, те не відстрашить Аглаю Феліцітас від мене. Вона не з тих, що бояться. Вона з усміхом на устах увійде в нову ситуацію. Неначе була на сцені і брала нову роль. Впрочим, що чужий Йоганес, як мене тут звуть, захопив раз в свої руки, того не вирве йому вже ніхто, хоч би і найбільший вчений. А його брат, котрого благав він на милість Бога свого часу, коштів на подорож до Датчини та інші країни а не одержавши їх мусів статися простим злодієм над тим своїм панові браті, а пізніше почасти і зрадником своєї вітчизни не відіб'я її вже зовсім від нього. Аглая Феліцітас не належить до тих, що покладають щось на золоті обручки. Аглая Феліцітас – ні. «Негіднику ти!» – майже крикнув професор. «Не посмій ані слова більше про цю чесну дівчину говорити». «Доволі тої чорної брехні, яку пересипав ти перед моїм ухом про неї. Ти не гідний навіть в її поблизькости віддихати. Геть з неї хати. Аглея Феліцітас – моя!» Йоганнес Шварц усміхнувся. «Попробуй мене лише в тій хаті скомпрометувати», – додав зниженим голосом, ігноруючи останні слова, і показав в околицю залі, заповненої гостями тоді впізнаєш мою теперішню силу. А з цього дома не віддалюся скоріше, гордий пане, доки заручен з гарною дівчиною, котру я люблю, не доведеться до кінця довести. Не забувай, що останніми часами вона мене мала перед очима, і що це не молода дама, котра через виховання навчилася складати крила, але літає свобідно, як молода і дика птиця. Що ручить тобі, що, поживши з тобою, вона тебе не зрадить з першим ліпшим, хоч би й з крипаком-циганом, коли уп'ється його чарівною музикою. А ти, пан, репрезентуєш багато між тим, коли я, як сказав вже, лиш гомоархетипос. Мені те не завадить, хіба що наб'ю її в гніві. «Демон!» – сказав беззвучним голосом професор. Мені ручить її високе почуття чести, і амбіція. А щодо її почувань, до мене і навпаки, то тобі до них зась. Ти не гідний, щоб я тобі про них говорив. Чи ти певний їх від неї? Спитав зараз чужинець і опинився раптом близько перед братом, пиваючися в його лице очима, з котрих запалав огонь невимовної заздрости. «Мовчи!» приказав професор і обернувся гордо від нього. «Ні, слухай далі». Вінок на її гарній артистичній голові походить від мене, і є наш зарученовий вінок замість перстеня. Коли ти увійшов в залю, вона була без вінка. Коли ти говорив з її батьком та іншими, вона його прийняла від мене. Заручен офіційних ми не справляли. Ми, як сказав я, діти новочасного духу, і наша любов свобідна. Професор витрищався через хвилю небесідника, мов у божевіллі а опісля, опам'ятовуючись, подався до дверей. «Божевільна!» – вирвалось з його грудей стогоном. «Де вона?» «Ах!» Але її не було, в тій хвилі десь забарилася. Лиш коли виходив, опускав хату, зустрів її на порозі перед покою, де, як йому здавалося, щойно з кимсь розмовляла і спішно знову вертала. «Вийдете, пане професоре!» – крикнула з жалем, немило вражена його відходом. «О, залишіться!» Дівчина простягла до нього руки. «А я так спішила, – говорила, – але все та все хтось приходив. Залишіться на хвилину ще. Хвилину, одну однісіньку. Прошу!» «Іду!» – перебив її льодовим голосом. тремтячим зі зворушення і, може, не при собі. «А ви кінчайте нову ситуацію. Я в ній злишній!» Двері впали за ним безшумно в замок. А Аглає Феліцітас залишилась одна. Вона остовпіла, Її очі дивились широко, дико на двері, за котрими він щес. «Що сталося йому? О, Боже! Нагнівався!» Кричало щось в ній. А відтак її голова опустилася трохи. Уста скривилися боляче погірдливо. Щось затремтіло коло них, сунулося в горло чим раз нижче. І, як їй здавалося, в груди до серця. Молода дівчина ридала, вкопившись за стіл перед покою. Ридала, давилася з плачу, так довго, тяжко, аж не віднайшов її чужий Йоганес. «Що з вами, Аглаю Феліцітас?» спитав ніжно, схиляючи над нею своє гарне, в тій хвилі мармурово бліде обличчя, з виразом щойно перебутого тяжкого бою. «Нічого», відповіла гордо, і випрямилася. Неначе з нею не зайшло нічого. Трохи втомилася. Гарний мужчина обняв її бережно за стан. Ходім туди», – сказав. «Всі ждуть вас. Ходіть. Розвеселімо всіх і себе». «Себе», – повторила механично, звільняючись з його руки, і пішла, не промовляючи ні слова про те, що з професором та нею зайшло. З жалю, не могла опам'ятатися. Як сказав він, так і сталося. Аглаї Феліцітас ніхто не бачив веселішої, як сьогоднішнього вечора. При вечері услугувала, по вечері танцювала чи не з усіма мужчинами, за винятком чужого Йоганнеса, котрий тримався здалека. Прискала дотипами словами, мов золотими іскрами. Грала, що хто бажав і хтів. Танці, поважні сонати, мазурки, одну фугу баха і свої мелодії. Сказано, виступала з себе. Лише коли, сидячи при роялі, затоплена, розірвана звуками чи своїм нутром, зачула несподівано за собою голос чужого Йоганса. Вона здригнулася, мов поранена і неначе під очима в'янула. — Співайте, що, аглаю Феліцитас. Прохав він десь далеко вже по півночі. Пісні з ваших уст не чув ще ніхто цього вечора. Вона схилила мовчки голову на знак, що вдоволить і оцю просьбу, і почала між звуками щось перебирати. Вона дошукувала акорди, акомпаніменту якоїсь пісні. І врешті почала. В залі стало тихо. Чужий Йоганес оперся уподалік від неї плечима до вікна. Горів очима, не звертаючи їх з лиця ніжної дівчини, і слухав. Чи бачив, хто поважніше лице цього вечора, Як вагла і Феліцітас? В хвилі, коли ладилося до співу. Бачив подібний вираз, як її очей. Врешті, визиваючи короткі акорди, І гайда вгоре верховина, Почала співати. В світлі місячнім стоїть, Вже заснула полонина, А потік шумить, шумить, Аглає Феліцітас співає з блідим обличчям, широко отвореними очима. Але того, що вона бачить, не бачить ніхто. Вона бачить його, як він кидає її хату, як прямує в зимовій ночі дорогою додому з гнівом в грудях і очах. На неї. Мелодія пісні не наче солодке тріло, яким вона сама себе затроює, а більше нікого.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 Неначе вона тратить сили. Ніхто не чує, що причувається Аглая Феліцітас. Моя Аглая Феліцітас. Моя. Це так він шепче і палить гарячим віддихом. Йде зимовою дорогою додому з гнівом у грудях і в очах на неї. Любий тисне палкогруди, наче серце з них вийма. Чи ви тямете, що? люди, над хвилину цю нема. Ах! Та знає полонина та чарівна мрійна ніч, що дала йому дівчина, що зробилась віч на віч. Молода дівчина похиляє трохи голову і доспівує. Час додому, гаснуть зорі, верховина вкрилась тьмов. Чи поїдем ще раз вгори? Чи побачимося знов? Аглая Феліцитас встає. Біла як сніг схиляє голову без слів до гостей. Щороям обступають її, але нікого не бачить. Її уста усміхаються, кривляться, як звичайно. Очі закриті віями, і вона похитуючись сильно, вибігає з кімнати. За нею шум піднесення, чия пісня, чиї слова, хто поет? Хто його знає? Не знає. Напрочуд гарна пісня. Гайда в гори. Але вона не слухає того всього. Біжить до тої кімнати, де бачилася з ним востання. Очиняє вікно і вихиляється з нього. Небо спокійне, зорі мерехтять, десь там і місяць, а навкруги тишина, біло. Дерева ніби сріблом мріють проти неї і місяця. Гарно, дозбожевоління, розкішно, а в душі солодке тріло. Чи побачимося знову? Шепча вона й опускає уквічену голову на вікно, де спиралася, і майже зсувається додолу з жалю. Чому відійшов? Що сталося? Чого розгнівався? Що означали його загадкові слова при виході однеї? Що? Кричить її серце, і вона без слова розпачає. «Моя Аглає Феліцітас!» Зачуває вона нараз його голос за собою. «Моя!» Дівчина прокидається з окриком і оглядається. Це не він, це Йоганес. Він наближається до неї, обіймає бережно за стан, як уже раз цього вечора перед покою. але вона відтручає його від себе. Дайте спокій, залишіть саму, не бачите? Ні, не залишу вас, Аглає Феліцітас. Ви простудитесь тут коло відчиненого вікна. Ви зігріті, зворушені. Ходіть сюди. Я вас прошу. Нічого не прошу, лише оце. Можна? Цілий вечір мав очі лише для вас. Забагато пили. Що з вами діється?» Дівчина вдруге відтрутила його від себе. «Слідили за мною? Як демон?» – спитала і викривила уста. «Ідіть, сама хочу бути. Я не знаю, Йоганнес. Дайте мені спокій. Нічого, лише спокій і самоту». Чужий Йоганес хоч і сильний мужчина, але в тій хвилі скригоча зубами з жалю. Її нинішній вираз очей його неначе з розуму зводить. То любов. Любов, якою його боги чи демони покарали. Так він ще ніколи й жодної жінки не любив. То підносить вона його, то в безодню жалю кидає. Простіть, каже і наближається знов до неї. Я молюся до вас, він бере кінці її пальців і цілує. Дівчина дивиться на нього і відвертається від вікна. Чудний, але їй про те байдуже. Я нічого не хочу, лише пройтись тепер. Як вже не в супокою тут стояти. Тепер уночі, шепче вона, тихою білою ніччю. Вона як та туга, глибока, безконечна і чиста. Ходім, імпресаріо. Приказує, «Тепер ні», Аглає Фаліцітас. «Тепер ні. Ви надто зігріті й перемучені. Тепер не вільно. Може, як гості порозходяться? Тепер ви такі втомлені, не наче б у вашій душі цього вечора всі струни повривалися. Не можете мені сказати через що? Може, тому що професор Чорнай заскоро відійшов? Смійтесь». Він не глядів дівчині при тих словах в очі, тому й не бачив, який вогонь гніву в них спалахнув. Та зате жахнувся, мов, укушений змією. Вона з цілою своєю силою вдарила його п'ястком в рам'я. «Як пірвалися, мої пірвалися, а вам що до моїх струн?» Він остовпів. Якби хто другий, він би був його своєю силою розчавив в тій хвилі. Але її... Стояла перед ним, як стоять діти, дрижачи з гніву, образи, і вижидала довідатись, чи добре боліло. Глянув на неї, заскриготав зубами і нічого не зробив. «Ви забагато нині з себе сил відділяєте», – сказав погаслим голосом. «Вам треба супочинку. На шовках. На тканинах не у цього світа. Ході, могла й Феліцітас. Куди?» Питає вона і глядить на нього неначе збаламученими очима, що щось пригадують. До гостей, говорить мов апарат, пануючи над собою, щоб не обняти її наново. З вами хтят попрощатися. Багато з них стоять уже одягнені. Дівчина не запротестувала ні одним словом, взяла його під руку і неначе під владою гіпнозу пішла з ним. Прощалася і усміхалася. Кривила з болячим усміхом і погордою уста. Хилила гарну голову перед усіма, держачися судорожно Іванни, котра вийшла проти неї і відібрала її від Йоганнеса. І все повторяла. Дякую. Дякую за участь в сьогоднішнім вечорі. Ще раз, ще раз і в останній раз. Коли гості пороздіжджалися і в кімнатах гостинних світло поскручувано, Залишилися в їдальні сама пані Іванна і Аглая Феліцітас. Під час як пані Іванна збирала в своїй недовірчості зі столів зі служанкою посуд і срібло до кошиків, перечислюючи його голосно, снувалася Аглая Феліцітас коло креденсу і наливала собі шампану. Помітивши це, Іванна крикнула, остерігаючи через плечі. Іди до супочинку, Аглая Феліцітас. Та й так вже забагато пила, як це зауважив цілком слушно Йоганнес. Йоганнес, повторила гумливо дівчина і похитала головою. Так, хочеш з ніг звалитись? Їй-богу, Феліцітас, ти розхоруєшся. Вже і так волічися без краплі крови в лиці, як півмертва. Я не розумію, що з тобою нині. Добре, добре, я знаю, що... Відказує дівчина і прилягає устами до чарки з шампаном. «Добре. Добре, що ти не розумієш. Я не п'ю шампана моєї матери. А п'ю!» І урвала. «Шампана від твого великого пана, професора Чорная. Я знаю. Він його для тебе післав. Чи ж я що кажу? Я лиш боюся, що ти розхоруєшся». Молода дівчина заперечує головою, усміхається і каже. Кажуть, Іванно, що в п'яному стані чоловік почуває себе найкраще. Я себе гарно почуваю, Іванно. І ще як гарно в такій ситуації. Не жалуй мені кілька хвиль продовження. Адже в мене сьогодні щасливий вечір. Нехай його відповідно закінчу. Коли почала. Коли кінець, так нехай до кінця кінчається. Позволь ще одну лямпку напитися. Не викликай богів, Аглаю Феліцитас. «Ова!» Молода дівчина п'є, озирається через плечі до подруги, всміхається на силу збиточно, кидає чаркою до землі, що дзвенькнувши, розлітається на шматочки. «Так! Аглаю!» – кличе строго Івана і морщить чоло. «Феліцітас!» Але дівчина не обзивається і глядить широкими очима на долівку за розбитою чаркою. «Це вже друга сьогодні!» шепнула служниця затривожено і поглянула в лице своєї пані. Та нічого не відповіла, лише нахмурила брови. «Що, пішло вкусні, Іванно?» питає Аглая Феліцітас. «Рано з квітами раз, тепер вдруге, чи щось моє, чи когось іншого, або щось третє. Однак, щоб не гадала ти, Іванно, що Аглая Феліцітас п'яниця, то переконаю тебе одним». Не діткнусь вже більше чарки, але вийду ще на свіжий воздух в ніч попрощатися з місяцем і зірками. Не позволю, простудишся. Свіжий воздух звалить тебе відразу з ніг. Ти не знаєш впливу воздуха на п'яних. П'яних, як гарно, Іванно, відповіда дівчина і хитає головою. Я мушу на місяць глянути, освіжити чоло і вертаю назад. Як хочеш. Упоминає роздратовану пані Іванна і шамотається далі за посудою на столі сріблом і таке інше, і не дивиться більше на дівчину, що наближається до дверей. А може, ти боїшся, що до мене зійде місяць? Не бійся, фантазує молода дівчина. Він, генерал небес, зв'язаний зі своїми зірками навіки, а я сама навіки. Чи розумієш ти вагу, потугу цього слова? Між нами просторінь, котру не заповниш нічим, і йому і мені залишається лише туга і мрії. Але ти не розумієш на небесній тузі і мріях. Вони гарні до збожевоління. А хоч я й розпростерла би в тузі до нього обійми, він не зійде до мене, скований, і наші уста не злучаться ніколи. Чи я п'яна, Іванно? Кажи, хто п'яний, а хто тверезий? чи я правда, а чи я кривда, його з зірками, чи моя туга з самотою. «Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, шістнадцять», числить квапно господиня дому, «і ще чотири маленькі», додає до служниці. «Я йду, Іванно, мною не журися, я впрост до своєї кімнати верну. За тобою піде на забавки ось Варварка, та бери шаль перед покою і уважай, щоб не пошпотилась». Ходи ж стежками по подвір'ю та вертай скоро. Я зараз. Оце вам лишаю», – обзивається востаннє Аглая Феліцітас. І, знявши вінок з голови, кидає його подрузі через стіл перед ноги. «Майте. Добре-добре», – відказує пані Іван числить і квапиться далі, бо втомлена. «Але уважай», – а Аглая Феліцітас виходить. Чим раз далі й опиняється остаточно на дворі, на стежці подвір'я. Тут станула. Їй так чудно робиться. Цілий світ з нею обертається. Негарно й гарно. Відтак дивиться вгору. Небо глибоке, зористе і як туга, думає вона. Він її покинув, прогнівався і пішов. І тому вона б'є п'ястуком з жалю в воздух. І та туга, та непереборима туга, те пекло. Що її викликує? Вона працінь його любить. А що його боїться, це інша річ. Він говорив з нею, пестив її очима. Був ніби щасливий. Вона ще має його голос у вухах, в душі. Скільки вона цього вечора витерпіла? Хто мав про те уяву? Одна Іванна може. Хоч, Ніколи нічого не говорить. Заки не почне вона перша. Нараз вона хапається за голову. З неї щось дивне заходить, хоче далі поступити, і щось в ногах не дозволяє. Ох, а оце хто йде проти неї? Не він? Він. Вона зойкнула, захиталась і мало не впала в сніг. Наближається, скидає з себе митю пелерину, обтулює її. Обвиває через голову, Лиш очей не закриває, Як з малими дітьми зимою роблять. Аглая Феліцітас, Моя Аглая Феліцітас. Шепче втішно. Я ходжу вже давно, Освіжую свій мозок, І між тим все визирав вас. Так, здається, мені довго ждав І не бачив вас. Аглая Феліцітас усміхається, Затулюючи очі. Тулиця, Спирається на нього більше, ніж хоче. Держиться його судорожно. «Як добре, що це ви, пане професоре!» – шепче й ступає, чим раз більше хитаючись. «Як гарно! Я знала! Ви не могли на мене гніватися! Я невинна! Через що? Не вразила вас нічим! Ми добрі з собою!» «Нічим! Добрі з собою!» – обзивається його голос над її головою. А рука, що обняла її, піддержує її сильно, тулить до себе. Нічим, глає Феліцітас. Тягне голос під хлібним м'яким звуком. Ми є люди цього світа і живемо на цій землі. Будьмо три п'ятих або дві п'ятих землею, щоб матеріал тепла мав матеріал відживний, а ми, я і ви, ми подібні до неї. Професор, відшептує вона і спирається об нього. Враз з тим вона ніби втягає воздух в себе, уподюється ним. Фіялковий запах, що відкись б'є до неї симпатично, нагадує когось, кого? Зараз, зараз, вона така, така, ага, каже, з-під плаща відтак, а імпресарію пізнали, правда, гарний. Гарний. Зачуває півголосом відповідь. «Я не люблю його. Лиш зовнішність. І голос його пригадує вас. О, як гарно! Чи побачимось знов? Я хочу на небо поглянути. На місяць. А вінок тому заважає. Каже і починає шамотатись з пелериною. Хто його дав? Не ви? Ні, я. Але йдім в хату. Ви простудитесь». Я вас поведу, Феліцітас. Моя Феліцітас. І веде чужий йога, не схитаючися, майже безпритомна дівча, аж до своєї слабо освітленої теплої кімнати. А коли розгорнув її спелерини, що оберегла її від стужі, сунувся її срібний обруч з голови, а серпанок роздерся. Вона стояла проти нього, ледве тримаючись на ногах, в білій одежі, з примруженими очима, П'яна жракиня. Його уста всміхнулися чудно. «Тут світло», – каже вона невиразно, сідаючи на софу, до котрої довів її гарний мужчина. Але, коли заясно, я мушу своїми очима заслонювати те, що виростає з глибини душі і показується людям. А тяжко. «Де Іванна?» «Пошукаю». Яглая Феліцітас усміхається майже напівсонна вже і робить зусилля, щоб підвестися. Але вже не годна. Вона сувається з Софи до долівки, а гарний імпресаріо схиляється, підіймає її. Коли служниця по обчисленні срібла і посуду вийшла за час за молодою панною, щоб провести її до хати, на подвір'ю не побачила вже нікого. Мабуть, сама повернула подумала і оглянулася. Все лежало в полі, в глибокім супокоді. Було вкрите снігом, а з вікон забудови дивилася темінь. Вона жахнулася, мороз перебіг їй по тілі. «Боже!» – сказала і перехрестилася. Тим часом чужий Йоганес, побачившись з дівчиною врешті сам на сам в своїй кімнаті, не заховується бездільно. Піднявши її з долівки, на яку сунулася з Софи в змаганні встати, щоб до Івани піти, укладає її назад туди. Сам ставить ліву ногу на Софу, підводить дівочу постать в сидячу позицію і, обнявши її стан рукою, опирає її плечі й голову обте коліно. Праву свою руку всуває собі за одіж і кладе на серце. Гарна голова Аглаї Феліцітас спочиває непомітно отхилена на його рам'я. І він починає в неї вдивлятися, що в його руках, в тій хвилі, безвладно не відкривала очей. Так, через деякий час, під час котрого вона не заховується цілком спокійно, не звикла до сильних напоїв, знаходиться по раз перший в своїм молодім житті в стані упоєння. Врешті, здавалося, попала в сон. Галаєфеліцітас, шепче він до неї і тремтить хоч який сильний і завжди впевнений в собі. Ви знаєте, що знаходитесь на хвилинку в хаті чужого Йоганнеса, де перебували одного разу на часок з подругою Іванною. Каже і майже витрещається над дівчиною з якоюсь тривогою в душі, щоб дівчина не відкривала своїх очей. «Іванна», – відповідає так само шепотом дівчина, що, очевидно, не зрозуміла його. Спати, спати, щоб ніколи не збудитися. Ходім, В житті ніжності, лише без соромності, Йоганнес. Ви не той. З тими словами вона пручається в його обіймах, піднімає голову і знов опускає її. Він не ворушиться більше, але вдивляється в неї. Чигаючий вираз його обличчя в профілю з виразними темними бровами на білому чолі – Спояними над блискучими очима, надавав йому в тій хвилі характер орла, схиленого на своєю жертвою. Чужий Йоганне спробував загіпнотизувати молоду Аглаю Феліцітас. Одначе вона, обнята тепер його сильною, майже залізною рукою, мов сувій шовку, безвладна в його руках, не здавалася бути відповідним медіумом. Піднімалася через силу, відкривала очі, і наново заплющувала, здавалося, терпіла, раз прошептала. Іванна, так по мене вийшла. Генерал небес, як розпливусь в твоїм магічному сяйві, тоді прийду, Іванно, і знов зусилля підвести голову, рушитися тілом, та дарма щось не дозволяє. А він ані ворухнеться, втопив залізну руку в ніжний її стан. Блискучі чорні очі променем в її безкромне лице і уста, і стримує віддих. Він вже бачить. Цілком до кінця вона не засне. Його загіпнотизуванням вона лише знесилена буде. Вона недобрий медіум. Відпорна. Схилитися одробину над нею, одробину одну й поцілувати її. Він це може, бо вона все-таки в його руках. Питає щось в ньому, чине всім єством, і він чує, як над ним починає інша сила брати верх. Ні, ні, кричить щось друге, не торкатись її, її ні, бо станеться щось страшне, а того він не хоче. Вона непритомна. Де намітом щось розсадити, скалу або щось інше він розсадить, зробить щось, що вимагає шаленої сили, відваги. Але її в своїй кімнаті вбити він не вб'є. За якийсь час вона аж відкриє очі. То й що тоді? Він, гомо архітипос, має свою честь примусити її вийти за нього. Вона дика, за нічого вдарила його сьогодні, не любить його. Він скрегоче чогось зубами, затискає їх і не відвертає свого зору від неї. Нараз без запитання з його сторони вона шепче. «Так ви йшли до мене? Рухаєтесь, срібло? Йоганес, Іванно? Демон?» Він, мов різьбляна, статуя, не рушається. Жде що буде. Його серце товчеться. Навкруги тишина. Він глядить однаково на її чолі. Очі. Аж похилився над її лицем. Майже дотикається її собою. За хвилину одну-дві може уснетим сном. Серце рівно б'ється. А годинник обережно тикає. Не будуть її. Срібло. Рахуєш. Пішло вже шепотом з її уст. Срібло. Нараз він підводить голову, як войовник, переможець. Якби визволений і віддихає. Давно такої тяжкої хвилини не переживав, як нині. Хтів прив'язати її до себе. Як першу. А там і дещо про свої плани з нею видобути. Наколи була добрим медіумом. Але в неї заживий був дух. Дарма що знаходилася і під впливом алкоголю. Через те обезвладнило її тіло. Але дух. Але дух, нерви не дали тілком упокорити. Він схиляється знов. Її лице спокійне. Уста без усміхненого болю і погорди. З виразом дівочої невинності і чистоти. Але чогось вона починає тремтіти і зойкнула боляче. «Чого дрежете, Аглая Феліцітас?» Питає він більше віддихом, як голосом, сонно. «Боїтесь?» «Так», – каже вона слухняно. Ледве чутно, мов не вона, а хтось інший. «Чи у вас болить щось?» Її уста поважні тепер. «Говорять». Ні, сьогодні ваш день щастя. Отже, хіба у нього дрижите? Бо, як кажуть, дрижати треба лиш об одно щастя. Один поцілуй може ворога навести. Ох, аглаю Феліцітас, один поцілуй і нещастя. Але вона не обзивалась більше. Мовчала, як мертва. Він поглянув на годинник і на неї і встав. Ще хвилину стояв, як переможець колосонної заложивши на грудях руки. Він її любив, як нікого не любив жінок, а однак вона не буде йому належати. Одним сильним почуттям, що заразом є й гадкою в нього, він знає, що перед обома відкрилася би тоді прірва. Їм паде розлука. Він обернувся і підступив до вікна. Скрегоче зубами, що в його значить душевний біль, над котрим хоче запанувати. Він не є щасливий. Через щось тиняється з молодих літ по всім світі і не находить нічого, щоб його задержало собою на місці, хіба щоб потім боці щось знайшов. Він глядить, не зміняючи пози в вікно. Ніч, мов днина, ясна, тиха. Вже заснула полонина, а потік шумить, шумить. Обзивається нараз без всякої нав'язуючої точки її голос в ньому. «Га!» – так співала вона. І він бачив, що з нею співав жаль і біль за тим, і що до нього хилилася її чудна душа. Він його ворог. Якби міг, знищив би його в своїй частолюбивости. Своїм поступуванням викликує при кожній зустрічі злого демона в ньому. А він, Йоганнес, лиш матеріальної допомоги хтів нього шукати. Вони ніколи в одну цілість не зілються, як противні полюси. Він непомиримий. Він морщить болісно брови, і в ньому будеться охота пімститися на нім. Хвилинку жде, гриза уста, а за гарним чолом ворушаться думки. Минає час. Вже. Придумав. В найтонше місце його трафить. Нею пімститься. Вона нехай тут останеться, а він піде до нього. Зараз, тепер. Заманить сюди і покаже. Тут маєш її. Могла бути моєю, але я не хотів. Стережись. Ти, великий пан, репрезентант науки. А вона хоч і артисткою буде, то для всіх буде і для нікого. А тобі чи лишиться що? Поступай, як хочеш. Мене той бік жде. Хоч з нею, хоч без неї. Я прощаюся. Чи схоче він ще з нею по тих його словах женитися? Він, Йоганнес, сумнівається, а вона потішиться. Поглянув ще раз на сонну, загорнуту в плащ, затиснув шапку на голову, обкрутив ключ в замку і пішов. Скоріше, як за годину, вона не збудеться. Він це знає. Не спиться, пані Іванні, по вечірці Аглаї Феліцітас. Не спиться, хоч вже далі й зоріти буде. Цілий блискучий вечір хвилює одною картиною перед її уявою. Сама згадка про молоду своячку розстроює її чим раз більше. Ніколи не бачила вона її такою, як цього вечора. І що ж такого, що професор віддалився вчасно? Може бути, не міг інакше. Але вона з якогось їй незрозумілого жалю майже з себе виступала. А вже найбільше схибила що надміру пила, чого ніколи досі не робила. Зарідко навіть, коли трунків дотикалася, як не при собі була через те. Та чи спить хоч добре? Вона її більше не бачила, як вийшла на воздух відсвіжитися. Служниця казала, що пішла до своєї кімнати впрост з надвору, бо на подвір'ї її вже не застала. Сама вона була така втомлена по вечірці, що не мала сили дожидати дівчини і лягла до сну. Одначе загляне за нею. І так сон уникає її очей. Може, і вона не спить? Побалакають. Тихо, нечутно встає господиня дому і йде з світлом в руці через дві кімнати безчелесно до молодої своєї подруги. Підносить світло вгору, шукає очима постіль і оторопіла. Постіль навіть не тикана, порожня. Все волосся у пані Іванни стає дибом. Де Аглає Феліцітас? Що сталося з нею? Йде пані Іванна по всіх кімнатах і ніде не знаходить її. Куди звертатись? Це ж ніч, кого будити. Чоловіка? Ні. Він хоровитий, нехай спочиває. Службу? Вони заметушаться, вигадають, бо що, і їй, що уникає всяких голосних сцен, буде лише прикро. Ах! «Що наробила ти, дівчино? Чи таким уявляла собі день щастя?» «Ні, вона вперед сама піде, погляне на подвір'я, відшукає, може впала в сніг, умліла, замерзає, може безпритомна, вийшла на вулицю, заблудила. Зворушена жінка майже з них хвалиться, але ненадовго. В неї розум тверезий, сама розважлива. Вибрала шубу, одяглася і поволі, мов, на крадіж, Вибирається з хати. На дворі станула і роззирається. Всюди тихо, спокійно. Зорі мерехтять. Ніч мов свята. Завтра ж ще свято. Ні, нічого злого не може бути. Може, додому пішла. І хтось її відпровадив. Йоганнес. В неї різні помисли бувають. Так, той красаночі, ніби на першу хвилину заспокоює стривожену жінку, що зубами дзвонить. Вона обглянулася, йде в глибінь подвір'я і нараз спиняється. В кімнаті Йоганнеса ще світло блимає, а жалюзі, бозна з якої причини, не спущені. Вона не надумується довго, підходить ближче, заглядає несміливо в вікна і бачить. В хаті знаходиться він, Йоганнес, і розмовляє. Жестикулює живо з професором, а он там – Господи! «Що лежить на Софі? Сонна чи мертва?» «Аглая Феліцитас». «Боже, що сталося, що дівчина в нього?» «Певно нещастя». Вона йде, спішить, хоч під нею тремтять ноги. Вже перейшла ганок і задержується. Далі відчиняє двері до кімнати. «Ні». Ще на хвилинку спиняється. Там півголосна суперечка ведеться. «Може, і лікар є?» «Ні». Це зворушений, придавлений голос професора. Ти лиш гіпнотизував її, говорив він. Тим більше не вірю твоїм словам. Кілька годин назад впевняв ти мене, що ваша любов свобідна, що є правдою. Коли здобув її любов, то тримай і далі. А щоб більше лихати невкоїв в старім світі, то бери гроші і їдь. Ось вони. Їдь на той бік з нею чи без неї і не вертай ніколи. Коли пані Іванна увійшла в кімнату, а він виходив зворушений, мов божевільний, мало не перевернув її. А чи взагалі пізнав її, не знала. Півгодини задержалася пані Іванна в кімнаті чужого Йоганнеса. Заки збудилася Аглая Феліцитас і пішла з подругою під її дах. Сиділа біля сплячої подруги і слухала гарного Йоганнеса. Говорив живо, переконуючи, аж поки не скінчив. Їй говорив правду. Вона його, котрого потайки любила, жалувала. Однак проти професора піднявся гнів. Але завтра або й пізніше піде ще сама до нього. Все роз'яснить. Так обіцяла йому, Йоганнесові. А в душі подумала. А її також не пощастить. Все розкаже, що через неї сталося. Як себе скомпрометувала, якою бачив її професор, де бачив, і таке інше. Раз, нехай себе дисциплінує, контролює свої вчинки, а по-друге, сама нехай упорається з своїм великим паном, що стратив віру в її добру славу. Бо як ні, Йоганнес любить її, а своїми вдачами вони подібні на себе. Лиш контрасти не зливаються в одно, а такі, як вони, можуть. В тиждень по тій ночі сидить професор і великий пан в своїй кімнаті працьовні, палить одну папіроску по другій і глядить від часу до часу на великий годинник чорної барви на стіні. І слухає. Йому здається, хтось зараз, зараз увійде в кімнату і поставить щось важке на стіл. Часом кине півпоглядом крізь вікно. Але там однаково. Сніг сиплеться і паде в байдужнім однаковім темпі і бачить він його раз білими клаптями, раз привиджуються йому сніжинки прозорими, хоча в суті речей його те, що за вікном, цілком не займає. Викуривши, він зарив обидві руки в своє волосся, що за останній час мав посивіло трохи коло висок, і, задумавшися, не рухається. Думає про брата. Той брат, через котрого він і вся родина стільки в житті натерпілися, і він у вічній тривозі жив, мов, по вугіллях по світу ходив, що ось-ось якийсь його один божевільний вчинок розгориться скандалом по світі. Той нещасливий брат з'явився і проживав тут. Одного разу давно ще викрав він в нього документи, через утрату яких він був би мало що свою посаду не втратив. Другий раз навів на всю родину сорому і горя коли пристав до якихось нікчемників, противників батьківщини, і лише одна його молодість, надзвичайна бистрота і притомність духу врятувала його від тяжкої кари. Про інші його божевільні і не менше неморальні вчинки він вже не каже. А все були це плани на майбутнє, що спонукували його до цього або до того вчинку. Все не був він винуватий, а якийсь інший хтось. Сюди злетів, мов демон, звідкись, пишної, уймаючої породи, а сам дикий. І збаламутив напрочуд гарне сотворіння, що вже, вже клонилось, наближалось до нього, заповідало стати колись його, і відстало. Чи справді він робив на ній лише свої божевільні експерименти гіпнотичні, як впевняв його? Він не був того певний, не вірив. І, власне, оця непевність підмулює спокій його душі, відвертає від дівчини, котру ще донедавна обожав, а тепер починає вставати душею проти неї і почувати нехіть. Так через кілька тяжких днів муки і терпіння, доки цілком несподівано не з'явилася в нього її своячка пані Іван Нака, і не поговорила, вона оправдувала молоду дівчину, за її поступування в свій вечір щастя, як невинна була, що на її голові з'явився вінок, через що так надмірно пила опісля. На воздух вийшла, а там припадком з його братом встрінулася, котрого взяла за нього, професора. І як дитина в несвідомості послухала, до хати зайшла. Він Йоганнес, щоправда, був залюблений в дівчині, а що знав, що не здобуде її любові ніколи, любувався бодай нею здалека. В такий з шалених хвиль поклав їй потайки вінок на голову, і щоб роздражнити брата, котрого, як впевняв її одверто, не любив, казав, що обоє заручені, що вона любить його, і тому подібне, якої басіди зрештою опісля сильно жалував. В нім від часу до часу демон снувався, як сам про себе говорив, і тоді підупадав приказом своєї фантазії і поступав або дико, або неморально, або фантастично. Він це знав. Дівчину заманив до себе в злім намірі, він цього не таїв, але не мав відваги її хоч би й на волос скривдити. Боявся цього і хвилі, коли відкриє свої очі, тому лише гіпнотизував її, чого, впрочем, до кінця вчинити йому не вдалося бо вона оказалася невідповідним медіумом через живість, через живість духу свого, і він, охолонувши, звернувся нараз з тяжким серцем до брата. Як казав їй, він приїхав заміром помиритися з братом, просити його про допомогу на закупну ферми по тій стороні і від'їхати. Але й інакше зложилося. Полюбив Аглаю Феліцітас, відсував хвилю розлуки з нею, Доки не зробився поганий хаос. А Аглая Феліцитас? спитав він жінку. О, Аглая Феліцитас, вона, Іванна, не пощадила. Розказала їй все, що робилося тієї ночі з нею, в якому стані бачив її професор, що вона позбавила себе його довір'я, ласки, чи не назавше і скомпромітувала до крайності. Це вона мусила їй сказати, щоб дівчина дисциплінувала себе на майбутнє і з кожним своїм чинком і словом числилася. «Як завтра, – додала босідниця, – піде в далекий широкий світ, то що це буде? Але про нього Йоганнеса що казала?» – повторив він вдруге своє питання. «Що?» викрала в її мужа Бравнінг і хотіла йому праву долоню прострілити. Коли він, зачувши про це, відслонив грудь свою перед нею, подаючи притім і свою правицю, вона обернулася, відійшла і плакала. Лиш коли опісля заявив він їй поважно свою любов і прохав виїхати з ним до Каліфорнії, де б мали зажити на все, і він би на руках її носив, вона витрещилася на нього, очинила двері і свиснула на собаку. — Їдь до Каліфорнії, реко, — сказала, погладивши велику домашню собаку. «Добродій Йоганнес потребує в пустині предмету до експериментів. Їдь!» І не поглянувши на нього, вийшла і не показалася більше. «Але рівно з нею, мов щось недобре діється», – тягнула далі пані Іванна. «Револьвер більше не віддала. А сама ходить з насупленими бровами і смутна, а про подорож до відня вже не згадує. От що сталося через одно ніщо» на протязі недовгого часу. «І хто винен?» – спитала. «Ситуації!» – відповів він, усміхнувшись холодно. «Ситуації!» І вона пішла. Від часу, коли оце дрібне велике в його житті так в затишку скоїлося, він заєдно чогось трагічного сподівається. Винна вона чи винен він своїми останніми словами, киненими на відході з вечірки – в гніві і обуренню до неї. Чи винен брат? Не був уже певний. Рознервований до крайності з невірою й жахом, чи молода дівчина та сама ще, він з другої сторони очікує відомість про смерть Аглаї Феліцитас. По її вдачі всього можна сподіватися. Він боїться. Як тоді, коли говорила про тугу, смерть, під час вальса, коли любов вмирає і прохала дозволу познайомити його з імпресаріо. Він тоді жахався чогось інстинктивно. І не даром. Нараз хтось застукав до його дверей. Сильно, енергічно. Професор здригнувся. Це він, демон. Може, не від'їхав. Він також з нічим не числиться, крім своїм я. Подумав і піднявся з крісла. Але ні, не він, а вона. Повна снігу від голови до ніг замикає хутко за собою двері і стає коло них. Жодне не говорить, обоє біліють на лиці. Вона в чорному, з чорним хутром коло шиї, очі горять з-під оксамитового тла крис бриля, а сама марна і поважна, мов по хоробі. Стоїть коло дверей несміливо, і диша тяжко, не підводячи очей до нього. «Прошу ближче, сідайте», – обзивається він урешті самому собі. Чужим голосом. Але Аглая Феліцітас не рухається. Аглая Феліцітас. При назві цього імені, що донісся майже окриком до неї, заходить з нею зміна. Її очі заливаються раптом грубими слізьми. Вона приступає до столу і кладе якусь дрібну пачку на стіл. Що це? питає він і не може опертися дрижанню на всім тілі. Ваші гроші, пане професоре, що дали мені на освіту в музиці. Пощо вертати? Мені їх не треба. І мені. Я випала з вашої ласки чи опіки. Мені нічого не треба. Він глядить на неї. Так, це вона, та сама Аглая Феліцітас, та сама йому порамена, що сягає, худа екзотична постать, котру так пристрасно любив. Аглая Феліцітас. Лиш її очі, такі трагічні, такі, ох, він не має сили в них глядіти. І вони без докору за його недовір'я до неї. «Я знаю все», – аглаю Феліцітас, пані Іванна розповіла. «Добре», – кажуть її очі. «Не треба мені казати, і я знаю». «Вийдіть за нього заміж». Вона підвела на нього очі. «Хочете?» – спитала. «Я?» – майже скрикнув він. «Так, ви!» «Чому я?» «Не знаю. Може, тому, що це ваш брат, і його бажання могло бути і вашим бажанням? Сама я не знаю і нічого не бажаю». Він затискає зуби, чує, як йому в лиці чимраз холодніє, але підсуває їй крісло. Її сили неначе наче гаснуть йому під очима. «Він вам був симпатичний. Був ваш імпресаріо. Говорить з усилуванням задержати спокій в голосі і всій істоті, між тим, коли мерзне зі зборушення. «Був!» – докінчила вона байдужно. Але з зовнішності голосу. Моєї душі він ніколи не посідав. Професор здвигнув плечима і відвернувся від неї. Вона мусить бути чиста, невинна, мусить. А однак він не годен позбутися гробака недовір'я, підозріння. Дівчина відгадала його гадки почування. «Коли ваша гадка, що я винна, то справді я винна, що остаточно залежить на тім. В день мого щастя, а більше ще перед тим, говорила вона, я зі збиточного настрою не виходила. З його також кипкувала, надаючи йому тим, немов якесь право до розвою його почувань до мене. Я винна. Не ви, й він». Чи я знаю? Я свою особистість в день свого щастя під ноги взяла, як висловилась строго Іванна, а з тим вашу ласку на все втратила. Тепер ви не можете мене питати, хто ти, лише, що ти маєш. Як заявлю я тепер свою особистість перед вами? Як може така жінка впливати? А його, о Боже, його я ніколи не любила. Моя туга та велика туга. Вона урвала і, мов, обімліла. Вона ждала, а він мовчав. Чи не чув її слів? Якби хоч одно слово сказав, гримнув п'ястуком об стіл, вдарив її. Але він нічого. Так великі пани поводяться, коли їх хто образить. Остаточно її уста кривляться усміхненим болем і погортою. Що його обходить, якась осяглає Феліцитас? Він обертається. «Аглаю Феліцітас», – каже Спанська, – «ви помиляєтесь. А щодо того, хто винен, на вас не може вина опинятися». «Ні, не кажіть так, бо я сама нічого не прощаю собі», – відказала. «З хаосу вашої молодої душі ви не вміли своєї любови до... до...» Йому тяжко своє ім'я вимовити, і він опускає його. «Віднайти. Всі ми винні». Зокрема, ніхто. Вона витягає бравнінг і кладе на стіл. З цим я вже не розлучаюся. Я згодна собі життя кожної хвилини відобрати. «Для кого?» – питає він. «Щоб перепросити вас». «Чи я казав, що гніваюся?» «Ви ж до мене не належали, а свого часу навіть відобрали право говорити до вас невинним словом «ти». Я держуся лише того, що мені дано. Ілюзій. Дівчина як сиділа при столі, зойкнула. Її голова похилилася до столу і через хвильку не ворушилася. Стрілив і трапив. За все трапив. А ви йшли на помацьки, по інстинкту, говорив він, держачись своєї підозріваючої думки. Мій брат здібний, гарний, блискучий. Ніхто вам тіни не закине. Лиш шкода, що він мій брат. І по часті надшианець або нігіліст. Я ось вже посивів. І урвав, заскриготавши. Аглає Феліцітас ридала. Отже, цього вона прийшла. Цього. Це бажало її нутро з його уст почути. І почуло. Він карав її. І навіки. Ви не плачте, Аглая Феліцітас. Я тут безсильний. При вимові її імени йому щось горло давило. Не плачте. Правда, все могло бути краще тим часом. І урвав. Від мене пішло лихо. Пішло, хлипаючи з її уст. Він здвигнув плечима. Ви тому не винні, що нам призначено творцем, бачитися хіба понад людські голови. Між нами мусять станути слово. Ніколи. Чи ви є собі того свідомі? Вона жахнулась, мов хтось ніж всадив їй в плечі і глянула на нього. «Пане професоре, сказала поважно і подивилась на нього, підводячись поволі скрісла, мов росла. «Між нами мусить станути слово ніколи. Чи ви є собі того свідомі?» Через хвилю він глядів на неї. З нею заговорило божевілля, а відтак тягнув далі. «Однак не коли б моя істота...» Споріднена, очевидно, несвідомо від моєї волі з моїм братом, нанесла одна вам гора, то одно пам'ятайте. Я любив вас і був згоден багато вчинити для нас. Одначе, коли щось було сильніше від нас, то і не доказав. «Знаю, моя вдача», – докинула вона. «Хто знає? За несвідому діяльну силу в нас – з її загадковими помічниками ніхто не відповідає. І ви – ні. Ми всі троє були на помацьки активні, хоч і відокремлені в суті між собою. Тепер хто знає, хто побідив? Хто стратив, а хто здобув? Хто найвище стане? Я чуюсь безсильним супроти своїх засад. Ви, може, сильніші, аглаю Феліцітас. Акція вашої молодої істоти в житті ще не скінчена – Ба ледве розпочата. Додав, коли вона нараз отерла в чорну рукавичку, одягненою рукою, сльозу з очей. «Піду на сцену», – сказала коротко. «Андрій, мій колишній наречений, і так все говорив, що в мене вроджений триб за ситуаціями. Хто знає, чи не вдоволить той мій триб якраз сцена? Хто себе до кінця розуміє?» При слові «сцена» зморщив професор сильно чоло а коло уст показався погірдливо-болісний усміх. «Я не маю права мішатись відтепер у ваші порішення», сказав і відгорнув волосся з чола, мов втомлений. «Однак, знаючи ваше замилування і талант до музики та взявши ще під розвагу ваше делікатне здоров'я, я б був рішуче проти того». Майже боязко поглянув на дівчину, що сиділа знов проти нього при столі і при його останніх словах похитала, протестуючи головою. Він відгадав причину. Вона ж, втративши його ласку й опіку, не хотіла його грошової допомоги. "Аглая Феліцітас», – сказав і піднявся. «Тепер я об'єктивний, чужий вам. Колишній професор і великий пан, яким, по правді, супроти вас ніколи цілком не бував. Я вас прошу». Задержіть гроші в себе і орудуйте ними по давній умові. Зможете колись віддасте. А ні, я не відчуваю тої втрати. Зобов'язань проти мене не маєте жодних. Лише квит підпишете, що взяли гроші. Ми ж собі чужі. Я навіть не хочу знати, куди ваш план поведе вас. У Відень до консерваторії, в Липськ. Мені це все байдуже. І адреси вашої не давайте мені. «Мені її не треба. Не плачте», – сказав блідніючи по уха, коли побачив, що очі дівчини заповнилися нараз наново грубими сльозами. Так буде все в порядку і наліпше. «Бравнінг залишіть мені, коли вже принесли. Моє волосся сивіє, а мене забудьте. Так мусить бути. Ідіть, Глаю Феліцитас», – додав строго, а сам оперся сильно рукою плиту стола, що в тій хвилі задрижала. «Я вас оте прошу, це одно мені вчиніть, якщо можна мені ще просити вас щось. Ідіть!» І з тими словами діткнувся її рук, щоб в слідуючій хвилі жахнутися від них, мов, вуглем попечений. Вона піднялася, висока, в чорнім зимовім костюмі, що тісно приставав до тіла, своїм в тій хвилі майже Несвідомим усміхом, болю і погорди коло уст. Він засунув їй пачку грошей, котру принесла в муфту назад, і сам відступив без слова. Ждав. Мовчки хитаючись цілою постатю, вона доволі клася до дверей і стала. Не скаже їй ще слова на прощання. Останнього, між ними ж слово ніколи ні. Тоді підняла обидві руки, мов до обіймів. Сперлася так ними і чолом до дверей, а до нього обернула плечима і застогнала. Він не розумів її кривди, не могла відійти, чула, що відійде назавше. Він стояв на середині кімнати, ще спертий, як перед хвилею об стіл, і не звертав з неї своїх, що з-під лоба дивилися майже божевілля повних очей. Нараз, як перед хвилиною, сказав строго «Аглаю Феліцітас». Вона повернула за ним голову від дверей через плечі. Ніколи він її очей не забуде. Чорних, подовгуватих очей Аглаї Феліцітас, що впилися в нього з блідого лиця, з пітла чорного бриля, і судили. Він сягнув рукою за Бравнінг, а вона, захитавшись, вийшла з хати. Беззвучно запали двері за Аглаєю Феліцітас у замок. Ще через три роки потім, у ті самі зимові порі, вернув професор Чорнай з якоїсь недовгої подорожі Третьої дни сидів у себе вдома за столом і писав. Хтось застукав. Професор попросив. Двері відчинилися, і вступив у хату молодий, поважного виду елегантно одягнений чоловік – брюнет. «Федоренко», – представився. Професор видивився на нього щудовано, Мов не дочув добре. Молодий мужчина зауважив це. Федоренко, повторив і передав йому грубу коверту, заадресовану на його адресу, що містила в собі більшу суму з додатком слова борг. Федоренко, Федоренко. повторив тепер професор і зморщив брови, як чимось болізно вражений. Може, брат? І професор не докінчив речення. Так, а і Феліцітас. «Славної п'яністки!» І урвав. Гаряча полум'я обляло обличчя професора. «Що з нею?» Професор вложив штучний холод у свій голос і здержав віддих. Ніколи досі не довідувався про неї в нікого. «Померла!» «Неможливо!» Видобулося чудно з грудей професора. «Так!» Професор побілів, як сніг. Махнув рукою, а юнак відійшов. Потрясаючий, здавлюваний плач розносився по кімнаті.